Наступну добу чергувала сестра Гануся. Коли вона роздавала хворим ліки, з неї ходив у біленькому халаці Антось. Мати брала його в покої, щоб він заздалегоди призвичаювався спокійно бачити людські страждання. О 12 -й годині сконав червоноармієць. Худий і довгий, він простягся на ліжку. Явтух куленко змірів його мотузкою до вічі, щоб не помилитись, та загадав своїм дядькові Микіті викупити яму на кладовищі. Потім він почав збивати труну з оба полів. Коли незграбна труна була готова, Явтух запріг воли, якими, звичайно, возив воду, і потяг її до барака. Тану, брязкотухи, поможіть нести!» – звернувся він до покоївок. Ті ж огинались. Їх найбільше лякало, що мрець з обличчя був цілком зелений. Маніжниці, зневажливо промовив Явтух. Він взяв мерця в обійми й одніс до труни. Сестра Ударка Калинівна ще звечора нагадала лікареві, що треба до червоноармійця попа. Дарма, відповів лікар і пішов до себе в кімнату. Сестра Ударка Калинівна почала боляче відчувати самотність своїх поглядів. Врешті воли доплуганились до кладовища, і я тут побачив, що дядько його ще не скінчив ями. «Еге!» – невдоволено мугикнув він. Та куди йому поспішати?» – спитав дядько Микита. Він устромив лопату в землю і поволі розігнув спину. «Не вкопаєш!» – сказав він. «Земля як дерево. Так, хлопче, як подмежче такий. Будемо ми на зиму рукава в мізельки ремегати». Дядька Микиту тут бував східний вітер і суша, яку він нагонив. Дощо не було? Що зійшло по степах, те никнуло, а що не зійшло, те й не сходило. Коли так, обізвався Явтух, я піду собі в пожално виріжу, старе геть чисто побилося. Дядько Микита докопав яму і сів на краю її закурити. Явтух вистрогав собі пожалу. Давайте ховати, чи що запропонував дядько Микита, сплюнувши недокурка в яму. Двома леньками спустили ящика на дно, швидко загорнули та вталували над ним землю. «Без Хреста? спитав дядько Микита, вилізаючи на тачку. «Гей!» – крикнув Явтух, не дочувши його питання. Червонармієць лишився ззаду. Ввечері сестра Одарка Калинівна не виходила з своєї кімнати. Замкнувши на ключ двері, вона завішувала хусткою вікно і запалювала перед образом лампадку. Вона пригадувала всі образи, що їх терпів Богуд людей, з якими вона жила, і ще яскравіше поставали перед нею їхні вчинки і глум. Жагучий порив молитись за цих божевільних, грішних людей охоплював її, і вона вищала, випроставшись. Спинившись на місці, сестра прислухалась, як змовниця, і, запевнившись тиші й темріви, йшла до кволого вогника та раптом падала перед ним навколішки. Кілька хвилин вона мовчала в захопленні, потім з вуст її виривалися слова моління. Вони хапливим шепотом летіли на вогник, як метелики, і, чіпляючись одне за одне, зливались у тиндітний тремтячий звук. Іноді цей звук рвався, як нитка у прятці, а в тиші приглушено падало ниць людське тіло і лежало долю без думок і руху, без прохання і подяки. Поволі виростало воно потім з темряви на полохливе світло, а напружені очі довго і вперто вдивлялися невиразне обличчя Христа стаємною надією, що оживе воно і засяє світлом. Бог же був мертвий, і не рухалась йому піднесена рука. Тоді знову виривалась безкрая цівка слів і мовчки шурхало додолу підняти вірою тіло. Голос молільниці міцнішов і із благального шепотіння робився настирливим і рішучим. Вона не прохала вже, вона умовляла Бога, радила навіть. Врешті вичерпувались усі молитви, що вивчені були довгими роками, а загадковий Бог вимагав ще слів, благання й любові. Тоді жінка почала вимовляти слова без зв'язку і змісту, і всі вони безслідно горіли на хисткому вогнику лампадки. А бог таки не рухався від благання не здругнулись його уста й одвіри, не жахнулись очі. Час минав, у бараці давно вже повечеряли й погасили світло, сміх сестри Прісі сплутався з солов'їними співами понад річкою. Одарка Калинівна ще переконувала Бога, щоб той простив і забув гріхи людей. Тамліло її тіло, і вона не здолала вже триматись на колішках. Жінка кволо сідала на підлогу та витягувала перед собою руки, не наважуючись підвести голову. Вона тепер повторювала тільки одне слово, вкладаючи в нього решту сил і сподівання. «Прости, прости!» Після безвільно падали руки на непритомне обличчя, і усе тіло незграбно хилилось на підлогу. Так лежала сестра-ударка Калинюна виснажена і нікчемна перед жорстким нареченим. Днями вільними від чергувань сестри Прісі і Ануся не виходили з саду. Тут вони в холодку дубів ховались від східного вітру, що звідусіль висмоктував вогкість і закидав її далеко геть. — Ганусю, подивись, чи нікого немає? — питала Пріся, швидко розтібала свою легеньку блоску і знесилено лягала на траву. — Яка спека! Більше, ніж літом! — шепотіла вона. Їй здавалось, що від спеки і суші її тіло розлазиться, і зв'язок між частинами його тратиться безповоротно, і навіть бою серця не чути було серед палкої тиші. З боку річки надійшов до їх боси Антось з ціпочком в руках. Він здійняв свій капелюх і сів біля матері. «Спека!» – сказав він. «Я купався до піру, але не пособляє!» Всі замовкли та слухали, як вітер рве угорі вив'єлени гілля. Але до пресі раптом повернулася бадьорість. Вона підвелася з трави і засміялась, ще більш розгортаючи блузку. Волосся її розпатлилось і пасмами падало на плечі й чоло. Гануся й Антось здивувалися з її сміху, бо вдень ніхто не сміявся. Розм'яклі люди ховались по закутках, і тільки потреба вигонила їх на півсонних під сонце. Пріся схопила Ганусину руку та, сміючись, сказала як це смішно, коли б ти бачила його в ту хвилю, обличчя таке дике, каже кохаю, тільки це й каже. Очі Ганусі блиснули. Вона осмикнула Антосові сорочку і відмовила Ну що ж? Мені теж так казали. Мене теж кохали. Холодом війнули ці слова на прісі, і вона зібгалася як від страшної образи. Зострахом дивилась вона на спокійну Ганусю, який Антось поклав на коліна голову. Через хвилинку вона впевнено відповіла. Не вірю тобі. Гануся знизнула плечима. Вони знову змовкли, а вітер кублився вгорі, як великий неспокійний птах. Пріся впорядкувала своє волосся та знову весела й пружно запропонувала Давай співати. Ануся стріпнулась і полохливо перепитала Співати? Так, я сама хотіла. Вона схилилась на лікоть, щоб зручніше було співати. Пріся почала. Пісні були сумні й глибокі, як прірви, в них здебільшого говорилось про українських козаків, що або не знаходили своєї долі, або знаходили її в неприємному вигляді власної голови, наштрикнутої на чужоземний спис. Зосереджено гаптували два жіночі голоси тонку й повільну мелодію та пускали її летіти за вітром. Співаючи, пріся вдивлялась у очі ганусині і бачила, як там тани лід під слізьми. Тоді Прісі зробилось лячно. Вона боялась побачити, як сльози Ганусі потечуть по щоках та впадуть на голову нерухомого Антося. Вона раптом запропонувала Давай інший, веселий. Та Гануся хутко підвелася і шепнула Ні, годі, годі вже. Вона пішла до кімнати, лишаючи Прісів, і Антось поволі пішов за нею. Багато разів уже давала Гануся собі слово не співати а ніколи не здолала втриматись перед принадною силою пісень. В кімнаті Гануся сіла на стілець біля вікна та взяла Антося собі на руки. Міцно притискувала вона його до себе, мовби хто хотів його від неї відняти. І так довго сиділи вони мати і дитина з єдиним почуттям своєї окремішності. Покоївки чекали того часу, коли лікар врешті зверне увагу на фершелову поведінку. Той став зникати після вечірньої візитації на цілу ніч, іноді спізнювався і на ранкову, а іноді повертався тільки в обідню пору. Правда, він завсіди приносив повний кошик риби, і всі знали, що він цілу ніч ловив її. Але лікар не вважав на те і не дивувався, коли візитацію йому доводилося робити тільки з сестрою жилібницею. Одного ж разу, лишившись з Фершелом на самоті у черговій кімнаті, лікар запитав. «Ви, може, поспішаєте куди?» Фершел зніяковів, але погляд лікаря за десь сірий і мертвий тепер засвітився спокійним вогником. «Правда?» – відповів Фершел. «Мене чекає човен, щоб їхати на загірну косу». Лікар підійшов до його ближче і промовив. «Я вас не тримаю, я розумію». Він одійшов до вікна і став дивитись на село. «Я розумію», – раптом додав він, – «кожний має собі своє». Візитація почалася, але Фершел не був на ній присутній. Він поспішив до річки, щоб переїхати на косу. Та він прийшов до куреня рибалок. Всі вони лежали круговнища, на якому варилась литвинська каша. «Вечір добрий», – промовив Фершел. Ніхто не вирухнувся. Тільки той, що варив кашу, поволі підвів своє заросле обличчя та відповів за всіх. Вечір добрий. Фершал теж мовчки ліг коло вогнища. Після вечері всі молились на схід, і кожен молився своєму богові. У дужик душею і бог був грізний та потужний, в кволих був бог добрий і м'який. Потім взялися до праці. Фершал і рибалка охрім поїхали ставити перемети біля дівочої затопи. Охрім розповідав про своє життя, мірно коливаючи веслами. Цілісіньку зиму, як у пеклі, казав він. Сварки, сусіди, гості, я не соромлюся вам признатись, мене жінка б'є. Я двома пальцями задушити її можу, а вона мене б'є, бо я не можу битись, я нікого не бив. Фершл сидів на кормі та, слухаючи, вдивлявся в далечінь пологих степів. Охрім казав далі. Вона лає мене за те, що не хочу хазяйнувати. А як я можу різати плугами землю, коли знаю, що вона мовчки стогне під ногами тисячі людей?» Рибалка захитав головою витяг весла з кочаток. Уже наближались вони до дівочої затоки, їй можна було не громадити. «А вона цього не втне», – розповідав охрім. «Бо звикла, що землю всі штовхають ногами. Вона не плюне на долівку, а на землю плює. А як же їй всіма обпльовані? Ну і сваримося, а я день у день чекаю, поки розтануть сніги, щоб податися жити на косу. І живу. Окрім, подивився навкруги. Зорі спускались на дно річки, як подарунки неба. Фершел вже розгортав перемети. Ніч, коли сестра Пріся віддалася начальникові станції, була скляна й нерухома. Здавалось, дерева застигли в камінь, і дихати було важко, мов повітря розвіялось пилом по вулицях. Квіти акації повними гронами падали на землю, знесилившись тиші та своєї запашності. Так само, як і в денну спеку, тіло розкладалось у безв'язкову масу, і скрізь панувала радість при тому й знесилення. Захоплена цією радістю, прісягадала, пригортаючись до коханого. Досі я важко відчувала пружність грудей і не знала щастя мати їх розсталими від пестощів. Коли начальник станції, приголомшений сухим повітрям і коханням, добився до своєї хати, на платформі його перестрінула ліхтарникова дочка. Та щовечора до глибокої ночі самотньо блукала по платформі, бо інтелігентних юнаків бракувало, а сільськими вона гребувала. «Ну, хто виграв?» – запитала вона. Начальник станції запевнив усіх, що він їздить вечорами до вчителя, гуляти в преферанс. «Ми?» – відповів начальник станції, спинився на хвилину. Його здивував звук людської мови. Мешкання його було з чотирьох кімнат, але дві ніколи не одмикалися, бо були непотрібні. Начальник станції сів біля столу та видобув з шухлядки записну книжку – «Порадник залізничника на рік 1910». Цю книжку він придбав ще на початку своєї залізничної кар'єри, але й досі там нічого не записав. Сьогодні ж скоїлось щось таке, що треба було відбити навіки. Принаймні, начальник станції був твердо того певний. Він розгорнув книжку на першій сторінці і написав «Квітня третього дня. Вночі я...» Далі він не зміг висловити того, що таке ясне і велике, стояло перед очима. Він закреслив усе та написав знову. «Квітня третього дня, вночі пріся і я...» Він здивовано помітив, що всі потрібні слова зникли, а лишились тільки цілком нікчемні. З Донецька він схилив голову і заснув. Дочка ж ліхтарника ще довго никала коло станції, одна серед будинків, дерев та залізних смуг.